كن في الفلوج سلوا السوء فوا فيهم ما سواه نزيهت سمورت ترادعوا للجنة زفافت الحياة ذليلة من جوجا هو صنع Traga i uci za gendem, zapam ki te, nezvije se umori te, un traga ani za gendem, nezvije se umori te, za gendem.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 ندعو جد يا اسد الفلوجه واد النيره سناوجه فرسان يركوا من زمن ذلنا ببطون مبعوجا يغلب محتل العراق فحججهم صارت مهجوجا ارفع هامتك يا بطلا فجباه تنزف مشجوجا بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونصفره ونعود بالله من شعور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا فادي له وأشهد من لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق فقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون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 وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته زي ما يستر علي هناك za nema prepreke ona je želi da zasluži Janet čija su prostranstva kao prostranstva nevesa i zemlje malo će spavati a puno će se truditi ona je želi da zaradi Janet čija su prostranstva kao prostranstva nevesa i zemlje radiće i danju i noć u ona je želi da zaradi Janet čija su prostranstva kao prostranstva nevesa i zemlje radiće će I kada je toplo, i kada je zima. Radići u svim uslovima, jer pred njim je veliki cilj koji mora ostvariti. Pred njim je najveća nagraza koju čovjek može da, da uzme, a to je džernet. Njegova prostranstva su kao prostranstva nebesa i zemlji. Allaha uzvišeno molim da budemo od onih koji će raditi i danju i noću debeli zaradili džernet čija su prostranstva kao prostranstva nebesa i zemlji. Džennet je boravište koje je uzvišan Allah subhanahu wa ta'ala pripremio za vjerovjesnike, za iskrene svoje robove, za šehide i za dobre ljude. To je boravište puno vrtova ispod kojih rijeke teku. U džennetu je puno dvoraca čiji su zidovi od zlata i srebra. Prekriveni su najmirisnim viskom. Kamenje je od pisara i rubina, a zemlja je šafranom namirisana. Kada se spomene zlato i srebro, mnogi tragači za dunjavukom namjeste svoje uro. Neka svi oni koji tragaju za dunjavukom i bore se za njega, neka dobro zapamte da su zidovi u džernetu od zlata i srebra. Svi oni koji žele da žive u najljepšem ambijentu, koji žele da žive u ambijentu gdje sve lijepo miriši neka se dobro trudi da zaradi džennet jer je džennet naminsan miskom i šaframom blagoli onima koji su shvatili šta je to džennet pa se za njega bori blagoli onima koji su shvatili na ličinu ove nagrade pa se trudi i ulažu svoj napor i radi dobra djela a radi uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ana ostavljaju loša djela U džaninatu su mirisne biljke koje trepere i rijeke nepresučne, Pun je voća, povrća i zelenila i najljepših žena. U njemu raste otoslo trveće, bezbodlji i banane u mizovima. U njemu su hladovi prostrani i rijeke koje teku. Svi ljudi koji žele da se odmore, odoše negdje na neki izletić, da se malo odmore. Posebno ako lijepo rijeka župori u kakvoj dobroj hladovini sa svojom porodicom, malo uz prijatan je to odmah. Jeste prijatelj je odmah. A kako taj čovjek ne shvati da treba da se boli pa da vječno uživa u takvim blagodatima? Da se nastani u žrnetske bašće ispod kojih će rijeke teći, a oni koji u njih uđu vječno će boletiti i neće nikada napustiti žrne, upravo zbog toga što je to nagrada koja se neće prekinuti. Nije to nagrada koju će čovjek nakon što je osvoji Ikada izgubiti Po njemu su ljudi nasmijani i vedni I neće biti tu ni tugje ni plaća Niti će biti ikakvog jada Svi će ljudi biti nasmijani i veseli Neće niko imati nikakve računa Bilo s Svi će računi biti poravnati Samo će oni koji uđu u žernet Uživati u blagodatima A teško se onima koji ne budu zaradili žernet abo da me jo oniva koji će Allah dželle šanom na taj dan vati u jehennem sukvat wa aadana Allahu ve iyyakum min zalik ana salla jelle šanom ve sasa Allah, Allah. Najveća blagodat koju će osjetiti stanovnici džennete jeste gledanje u plemenito lice našega gospodara Allaha se zašto i Allah dželle šanom hoće počastiti stanovnike džennete da vide lice svog gospodara naravno To vidjenje na sudnjem danu je počast za one koji su zaradili džennet. A u kakvoći Allahovu, te bareki ve ta'ala, lica, ne smijemo razvišati. Njemu ništa nije slično i on sve vidi i sve čuje. Allah te bareki ve ta'ala nije sličan bilo kome od svojih stvorenja. Nije sličan ničemu. Zbog toga njegovo lice kao ni li bilo koji drugi, bilo koje drugo njegovo svojstvo nećemo porediti bilo s čim od njegovih stvorenja. Allah te bareke ve taala ja ubisa svojstvima koja dolikuju samo njemu. Koja dolikuju samo njemu. njemu ništa nije slično i njemu niko ravan nije. Uzvišeni Allah subhanahu ve taala će potrastiti svoje robove. Kada vidi njegovo njegovu znamenitnice i da osjeti tu najveću blagodat da vide kom je su to robovali i kom su na srežbu padali ali tu blagodat će moći osjetiti samo oni koji se zaista budu krvnički borili da zarade žernet budu uložili veliki napor da zasluže tu ogromnu nagradu koju je uzmišljeni Allah subhanahu wa ta'ala pripremio za svoje lobobojazne robove na sudnjem danu. braće i sestre bojite se Allaha subhanahu wa ta'ala i klonite se grijeha bojite se Allaha subhanahu wa ta'ala i klonite se grijeha الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عزوب الا المتقين فاضي te przyjaźństwa która nie są która nie są zasłowane na miłość prema Osim jednog prijateljstva, a to je prijateljstvo koje je zasnovano na bogobojaznosti prema uzvršenom Allahu subhanahu wa ta'ala. Al-ahillahu yaume'idin ba'duhum ba li ba'dun aduh illa'l-mottakini. Toga dana će oni koji su bili prijatelji jednim drugima postati neprijatelji. Illa'l-mottakini. Osim bogobojazni. Oni neće postati neprijatelji jednim drugima. Dok svi oni koji su se udružili na dinaru i dirhamu. Svi oni koji su se udružili na bilo kakvom interesu toga dana će biti dušmani jedni drugima. Iako su se puno voljeli na ovom svijetu, ispijali kavice i potrošili su dane i dane družeći se, toga dana će postati neprijatelji jedni drugima, ila nutaqim, osim oni koji su bogomojazni. Njeovi prijatelji neće postati njima neprijatelji, jer su zasnovali svoju ljubav i svoju vezu na ljubavi pravouzrešenom Allahu subhanahu wa ta'ana. Zbog toga, kada volite, volite radi Allaha, a kada mrzite mrzite radi Allaha kada molite molite radi Allaha i kada mrzite mrzite radi uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala ya ibadi la khawfa alaykum al-yawma wa la antum tahzanun huwa rabbukum alladhi khalaqa uzvišani Allah subhanahu wa ta'ala zaba danas straha neće biti niti ćete izaći iz tugova subhanallah onaj koji bude u džennu neće tugovati ni za Nema nikakvog straha više i nema više nikakve tugi. Neće strahovati za onim što ga čeka, niti će tugovati za onim što je prošlo. Žao mi, ja nisam napravio bilet. Žao mi je, nisam dobro, nisam dobro auto vozilo na Dunjavu. Žao mi je, nisam živio u palačama. Žao mi je, nisam ostvario na donjavu, kono što sam sebi bio jadnik i iskijen zacrtao. Neće biti jada i tuge za onoga koje je zaradio džendret. Blago li onom ko ga bude zaradio, neće strahovati za onim od onoga što ga čeka. Niti će, niti će tugovati za onim što je prošlo. Neće tugovati. Ja nema nikakvog razloga za njegovu tugu i za njegov jad. Jer je zaradio džennet, a vidjet ćemo šta sve ima u džennetu i kakve je sve nagrave Allah nebareka veća pripremio za svoje logove u džennetu koji nam vjeruju u naše ajete oni koji su ajete naše vjerovali i poslušili njih oni koji su ajete naše vjerovali i poslušili njih oni koji vjeruju Allahu te i koji su poslušili Allahu i njegovom poslaniku vasallam, i koji su odali svoju pokornost koji su ponižni pred svojim gospodarom Allahom te bareku te alah naše sestre naš gospodar nas stvorio darno dušu u nas dao nam je razne mrste blagodati na kojima mi uživamo. On nas stvorio i on nam dao. I on od nas straži, samo da njemu robujemo. Jer zar je to toliko težko? Ali čovjek nekako lahkomisan, ja i miskin, pragajući za ovim dunjalovskim prolaznim problema, nekako zapostavlja svoga gospodara. Ali čovjek treba da razmisli. Njegov gospodar mi je dao te glavda. Samo se od njega traži ta poniznost, upokornost i odlično vallahu s.a.a. Da radi ono što voli uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala i se čina je on zadovoljan. Da ostavi svaki vidno otarije i da istinski roboje Allahu tamarke u ta'ala nakon kako, kako je roboje Allahu poslanih sallallahu alaihi wa sallam i prve generacije. Blagoli onima kome Allah i njegov poslanih sallallahu alaihi wa sallam budu vražili svega ostalo. Takav će zaista raditi ono što od njega traži uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala i radit ono što je od njega zatvražio Allaha od Oslanih sallallahu alaihi wa sallam a ostavit će sve ono što su oni zabranili da čovjek čini Uđite u jannat vi i žene vaše radosne La ilaha illallah Čovjek organizoval svoju porodicu u skalu sa islamskim propisima Bojao tabaraka wa ta'ala u pogledu svoje porodici Pa su on i njegova porodica živjeli u skladu sa islamskim propisima. Uredili su svoj život onako kako se to od njih traži. Uredili su svoj život u pokornosti uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala i zaradili su džennet. Pa im Allah žele šanom ukazati, uđite u džennet i vi i vaše porodice i vaše žene, i to radasni. Je neće biti tuge i jada u džennetu kao što sam to napomenuo. Jutafu alejhim bisuhapi min dahbe wa akvabe wa fiha ma teštehihir anfusu ba teledzul a'junu wa antum fiha khalidul Oni će biti služeni posuda i čaša od U njemu će biti sve što duše zažali i čime se oči naslađuju i u njemu ćete vječno moraviti La ilaha illallah La ilaha illallah Kakao posluga? Posuda od zlata Posuda od zlata time će stanovnici žendljata biti služen u posudama od zlata. A oni koji žele da žive raskošnim životom nastoje da sebi nabave kakve zlatne kašike i kakve zlatne posude ili pak neke skupocijene komplete kašika, viljuški, noževa i ostalo pa kad im dođu u posti da ih posluže pa da onako mogu svi radosni, nasmijani i onako u velikom rahatluku da budu ponosni Zato što su poslužili kvalitetnim kašikama, biljuškama i noželjima. Što će ljudi jesti kvalitetnim biljuškama, a ne oni vam odmarke. Maša Allah, Allah, To je za zadovoljstvo. A na sudnjem danu u džennetu, Allah tabaraka ta je dao da će oni koji budu stanovnici dženneta biti posluživani u zlatnim posudama. Zlatnim posudama će biti posluživani. Subhanallah. Velika je to blagodat za onoga ko bude zaslužio dženet. U njemu će biti sve što duše zaželi i čime se oči naslađuju i u njemu ćete vječno morati. Sve što duša zaželi. Sve što duša zaželi. Ponekad i kad slušamo ove riječi i slušamo ovakve riječi u dženetu je sve što čovjek poželi. U dženetu je sve što oko nije nikad vidio, buhno nije čuo. Što srce nije moglo zamisliti. Čovjek o tome i razmisli. Nego bi smo trebali to mi malo da predstavimo u ovom našem pojavnom svijetu, da navedemo neki primjer iz naše svakodnevnice, da vidimo mi kakve su tu sve blagodati na kojima će uživati stanovnici ženeta. Zamislite čovjeka, maša Allah, otišao u neki vrhunski hotel koji je možda među prvim svjetskim hotelima, gdje je možda sama posluga kad čovjek dođe Sve je to skupoćena hrana, da ne pričamo o tom da je sve na dugme ili na nekom karticu. Sve negdje, karticu stavi, otvara mu se vrata. Karticu stavi hrana ispada. Karticu stavi, ulazi u kupatilo. Karticu stavi, sve tip-top, maša Allah, njemu drago. Koga kako su to ljudi sredili? Maša Allah, sve kartica, tip-top kartica. Ubaci karticu, automati, vadi pare. Kako je to, kao je to, gospoda? I osjeća da je nešto postigla. Naš gospodar će dati u džendnetu, stanovnicima džendneta, ono što ljudsko uho nije vidjelo, ono što ljudsko uho nije čulo, i ono što čovjek nije mogao zamisliti, nije mogao zamisliti, ne može ti past na pamet ono što će ti tvoj gospodar dati u džendnetu. Ne može ti past na pamet. To ne može čovjeku na um past u oči. Ono što ti nije palo na um, ono što vidite od dunjaluka i ovaj, užitaka, pa to je ništa, to su samo imena. Samo su imena u odnosu na ono što će naš gospodar dati. Dovoljno da će samo zidovi od zlata biti. Šta mislite kad će zidovi od zlata biti? Kakav li će to namještaj biti? Šta mislite? Zidovi od zlata. La iraha illallah. Naš gospodar je pripremio takvo izanadženje, takvo nagrado za svoje bogobojazne robove koji tragaju za tom nagrodu. Ali, ne mogu ja to opipati, Marku, mogu opipati. Ne mogu ja to sad opipat, ali 10 eura mogu opipat. Nekako je sad ovo slađe na Dunjaluku, pa se ljudi osmijeli da ih Allah žele lešanu uput i napravi put. Pa za dinari dirhem prodaši svoj div. Za dinari dirhem neće robovati Allah, tabarikavu ta'ala. Za dinari dirhem zapadaju teška iskušenja iz kojih teško izlaze, jer zaposlaljaju profise islama. Bojte sa subhanahu wa ta'ala, i znajte da se vorite za dženne, čija su prostranstva, kao prostranstva Nibesa i Zemlji. A u njemu ono što ljudsko oko nije moglo vidjeti I ono što ljudsko uho nije čulo I ono što čovjek nije mogao zamisliti To će biti u džennetu To će biti u džennetu I zapamtite Ne smijete se umoriti Tragajući za džennetu Zapamtite Ne smijete se umoriti U tragani za džennetu Ne smijete se umoriti u tragani za džennetu Nema prepreke koja smije stati pred vama Na vašem putu Da zaradite džennetu Sva ta dunjalučka iskušenja preko kojih prolazite i kroz koja prolazite samo moraju da vas još više učvrsnu na putu za žennet jer posle tih iskušenja morate biti čvrši, jači, stabilni, odlučni morate biti bolji jer želite da zaradite žennet tja su prostranstva kao prostranstva nebesa i zemlje وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي اُرِتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ Eto, to je žennet koji vam je darovan kao nagrada za ono što ste radili. Znači Allah Želešanu je džennet kao nagradu onima koji su dobra djela radili. Onima koji su se trudili da mi zaradili dobra djela. Allah Želešanu će ih iz svog rahmata i svoje milosti uvesti u džennet. Lekom fa fakijatum ketijelatum minhate un. U njemu ćete svakog voća imati od kojeg ćete neko jest. Nećete sve voće jest. Neko voće od tog silnog će ljudi imati na raspolaganju o džennet, ješće samo dio toga. Jer ne mogu ni da zamisli šta će im sve njihov gospodar podariti. Ne mogu ni da zamisli šta će njihov gospodar dati o džennet. Kaže Allah, u poslanik sallallahu alaihi wa sallam, prva skupina ljudi koji će ući u džennet, blistat će u sjaju koji ima mjesec u noći uštaka. Blistat će pokup mjeseca u noći bedra. A skupina koja će ući posle nje sija, sijaće sjajem istav je zvijezde koja svijetli na nebu, na nebu. Neće vršiti ni malo ni veliko nužno. Ni veliko ni malo nužno neće ići do univerzitetu Zemlje. Stano nisi je entender. Tražite Allahu dželle i naj manje koji mogu da imaju. I naj manje devet. Ješče je toliko ovoća, ješče je toliko hrani, ali Allah dželle şanu čak i obaganja mali ili veliki. Čak i toga i javlađa našanu u Da ne bi kojim slučajem osjetili kakav edije u svom boraku, u žernetu, uživajuću u toj velikoj nagradi. Neće vršiti ni malu ni veliku nuždu, neće se usekivati, niti će pljuvati. Imat će češljeve od zlata, a njivom znoj je mis. Kadit će se u slojevom trvetu i gurije će biti njihove supruge, bit će oblikom i stasom na svoga oca Adema alaihissalatu wassalam koji je bio visok 60 šina. Hadid bilježe Buharija i misli. La ilaha illallah. Znoj misli. Zemlja namirisana šafa. Zlato i srebro zidom. Kamenja culog pisara. Kakva je to nagda? Kad bi čovjek mogao uopće sebe da sklopi nekim mozaiki, u svojoj glavi, da nam malo bar doživi toga, da malo sebi pokuša približiti dio te nagrade koju je Allah, tebarka ta'ala, primio za svoje bogobojazne robove u žernetu. A sad ćemo da vidimo tu najmanju nagradu dobiti u žernetu. Najmanju nagradu. Ovaj će dobiti najmanju nagradu. A poslušajte šta će dobiti. Poslušajte šta će dobiti. Kaže Allahu, poslanik sallalahu alaihi wa sallam, u haditu koga bideš imam poslini, Posljednji koji će ući učenet je čovjek Koji će na momente ići siratom A na momente će se spoticati I vatra ga na momente paliti Iće siratom A vatra će ga paliti Dotica će ga vatra A spotica će se Neće moći da ide usprav Kada pređe sirat Okrenuće se i reći Slavljen neka je onaj koji me spasi od teba Dao mi je Allah nešto što nije dao Nikom od prvih hipotenijih generacija Samo što je prešao sirat, što je prešao sirat Čuprin, kazaće da mu je dato ono što nije dato nikome, ni od prvih, ni od zadnjih generacije. Samo što je sirat prešao. I to zadnji čovjek koji će previ sirat, čovjek koji će najmanje blagodati u žernetu imati, a vidjećemo ćemo, zai, da su to zaista male blagodati ili njih svi. Pokazat mu se drvo ili stablo, pa će reći, gospodaru, moj približimo ovom drvetu da se skonimo njegovo vladu i da se napijem ono njegove vodejne, reći će Allah, tebareke ta'ala, o sine Adamu. Ako ti to dam, možda ćeš još nešto tražiti. On će reći, neću gospodaru moju. Obeće Allah, tebareke ta'ala, da neće ništa tražiti. Obećat će mu da neće tražiti više ništa. Njegov gospodar čemu primiti njegovo opravdanje, jer će vidjeti ono na čemu se neće moći strpjeti. Jer kad to drvo, kako je to drvo slatko, da se samo pri makijeti ula, doći, napisa ono njegove vode I obeća Allah da neće više ništa tražiti Primakija će ga Allah da tom drvetu I skončit će se od njegovog vlada I napiće se vode Zatim će mu se pokazati drugo drvo ljepše od ovog prvog Pa će reći primaknjime me gospodaru moj ovom drve Da se napijem njegove vode I da se skonim u njegove vlade Neće od tebe ništa drugo tražiti Još jedno povećanje Neće še ništa tražiti Samo je još ovo, gospodaru Samo što je vidio bolje drvo od onog prvog O, sine Adamu, zar mi nisi obećao da od mene nećeš više ništa tražiti? Reći će Allah te varike, Ako te približim njemu, možda ćeš tražiti još nešto. Obećat će da neće tražiti više ništa. A njegov gospodar će prijimiti njegovo opravdanje, jer će vidjeti ono na čemu se neće moći strpjeti, pa će ga približiti tom drnem. To će se stoniti u njegov vat, napi se njegove vode, a zatim će mu se pokazati drvo kod vrata džernetski dva. Reći će, gospodaru moj, približim još ovom drbetu, približim ovom stavu, sad navratimo ađenet za blizu, gospodaru moj, približim još ovom drbetu. Da se sklonim u njegovu hladu, da se napijem njegove vodi, neću od drbe tražiti više ništa. Reći će, Allah te bari kada, o sine, a ne mogu, zar mi nisi obećao da nećeš tražiti više ništa od mene? Svakako da jesam, reći će, još moji neću tebe više ništa tražiti. Gospodar nego će primiti njegovo opravdanje, jer će vidjeti ono na čemu se neće moći strpljeti, pa će ga približiti tom drvetu. Hajde da ga približi njemu, čut će glasove stanovnika dženneta. No mu iskušej. Sad je došao do džennetskih vrata. Došao je blizu dženneta, zadnje stablo kod džennetskih vrata. Sad čuje glasove stanovnika dženneta. Reče se, Gospodaru moj, uvedi me u njega. Došao do vrata, Gospodaru moj, uvedi me u njega. Biće mu rečeno uđi u džennet. A on reći, kako, kad su svi ljudi ušli, svi su svoje pozicije zauzili, svi su svoje nagrade uzeli. A reći Allah, te i o, o sine Adelu, šta će te zadovoljiti od mene da ti to dam? Jesi li zadovoljen da imaš koliko je imao jedan vladar na dunjalu? Vladar, vladara, koji imaju noštvo i vijetka. Važ mi to ne plavo ne možemo ni zamisliti, ali kad bismo ovako naveli kao primjer faraona koji je imao koji je imao svoje velike riznice i bio vladar, u svoje vrijeme bio vladar na Dunjamu. Reč je za davljen sam gospodarovi. Da vladališ samo da koliko ima jedan od vladara na Dunjamu. Rečimo Allah te bareke taala tebi pripada toliko. I još toliko i još toliko i još toliko i još toliko. I još toliko pet puta koliko pripada jednome narodnim Nakon toga će kazati zadovoljenca, gospodano moj. Reći će muzvišeni Allah pripadati toliko i još deset puta toliko. Toliko i još deset puta toliko. Pripadati sve što ti do ušla poželi. Toliko i 10 deset puta toliko i pripadati sve što ti do ušla tvoja poželi. I što je ugodno tvome oku. Zatim će muzvišeni Allah te reći poželi Što hoćeš poželjeti? Pa će on poželjeti. Allah je će ga podsjećati. Traži to, to. traži to, to. Sve što on ne bude mogao da se sjeti, Allah je će ga podsjećati da traži još. Rahmet naše gospodara. Zadnije ga uve uđet. ti dao mu toliko nagrad. I on će ga podsjećati. Traži još i to. Traži još i to. Traži to i to. Kada završi sa željama, uči će u svoju kuću. Pa će onda uči njegove dvije gurije. Reći će, Hvala Allahu koji te proživio za nas i koji je proživio nas za tebe. Nikom nije dato kao mene, riječi će ja moram. Halid bilježima posljedno. Nikom nije dato kao mene. Rekao je ove riječi papu, kad je prešao silat Čupriju i kada je ušao u džanje. A najmanja nagroda, zastronika džaneta. Ovo je najmanja nagroda. A kaza će, nikom nije dato kao mene. Uff. Uff. Uff. Uff. Uff. Uff da Allah počasti da budemo među onima koji će biti bez polaganja računa. Ali, kad jovijek vidi šta je Allah tabarika je ta'ala pripremio za onoga koji posljednji uđe u džennet, kakve li su tek nagrada za one koji budu ušli u džennet bez polaganja računa? Koliko to ima džennetskih rata koliko džehennetskih? Jahennetski? Džehennetskih ima sedam, a džennetskih ima osam, zato što je Allah, urahm, treći od njegove kazne. Osam džetnevskih vrata, a udaljenost između dva štoka, između jednih vrata, znači udaljenost između dva štoka, iznosi koliko udaljenost između Mekke i Hedžara. A to je otprilike oko 1160 km. Razlika između dva štoka. Ili kao što je razlika između Mekke i Vusve, A to je iznosil trirke oko 1250 km, razdali ne između, baš toka, la iran illa Allah, tolika želecka vrata, tolika je rahmet naše gospodana, tolika namog rada pripremila zonu koji se budu tmudili radili dobra djela. وجزي الذين اتقوا ربك من الجنه زمر حتى الى جاءوها وفتحت ابوابها وقال لهم خازنتها سلام عليكم طبتم فدخلوها خالدين اوني كويس се господара свога боя добро посошајте аوني كويس се господара свога боя у поворкама чи у дженет уч биће погледали у поворкама и када донега aka pi je njegove veširo mo otvorene čuvari njegovi će im reći selamun alejkum tibtum fatkhuluha khalidin mir bama hodgiyah asti cisti zato uđite u njega u njemu ćete vječno boraviti la inna ilallah dobrodošli ste na slavnije ali to su oni koji se bojale allaha te barae i koji su se grijeha kone to su oni koji su Ispunjavali ono što je gospodar tražio. Ostavljali su ono što, i njivog, što je njihov gospodar zabranio. Koliko li to ima dželjanskih deređa? Stotinu deređa je pripremljeno za borce na Allahovom, tebareke i ota'ala, putu. A sve ostale deređa su pripremljene za onemu i za ostale mukmine. Kaže uzvišan je Allah, suhanao ota'ala, Vama je tih i A one koji pred njega izađu kao djernici i koji su dobra djela činili, njih sve čekaju visoki stepeni. Subhanallah. Visoki stepeni ih čekaj A kolika je razdaljena između jedne i druge neređe u džernetu? Kao razdaljena između nebesa i zemlje. Razlika između neređa u džernetu je kao razlika između nebesa i zemlje. Petar varakallahu ahzadu haliti Neka je slavljen najljepši i tvorac Allah tabarke u ta je stvorio džennet sa svim njegovim prostranstvima Stvorio ga sa svim njegovim mužincima I nagradit će njime onoga ko se bude njega bojao I ko se bude pripremao za dan obračuna Zato molimo Allah tabarke ta Da nas ubedeo džennet sa poslanicima, šeidima i ostali يا أيها الذين <سؤال> آمنوا إذا قيل <سؤال> لكم تفسحوا في المجالس <سؤال> فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين قوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبيل أو بي الميزي كان ممسكاة نجيني تميست الدروج ما تموت يسيسيدي في نجيني ت فإذا ما الله جل لشانه ميست نجيني وكذا ممسلك لديق نجيني تسي I Allah će na visoke stepene uzdignuti one među vama koji vjeruju i koji je dato znanje. Allah dobro zna ono što radi. Jer pa' illahu ladina, amenu, min kubel Allah će između vas na visoke stepene uzdignuti one koji vjeruju i koji je dato znanje. Zbog toga, braće i sestre, stičite znanje radi uzvišenog Allaha. Stičite znanja radi uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ana. Čvrsto vjerujte uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ana i spunjavajte ono što od vas traži vaš gospodar. Jer nagrada koja čeka one koji uđu u džennet je velika i ogromna. I nemojte se zasititi i nemojte zastati na izmušenju na koje najidžete u životu na ovom svijetu. A oni pa koji su se družili sa Kur'anom, kakva nije nagrada čeka? Reći se kako kaže Allah u poslanih sallallahu aleyhi ve sallam, onome koji je provodio svoje vrijeme sa Kur'anom, uči, podigni, odjepšaj svoj glas kod učenja kao što si ga lijepo učio na dunjavu. Zaista će tvoja kuća biti kod posljednjeg ajata kojeg si proučio. Zaista će tvoja kuća biti kod posljednjeg ajata kojeg si proučio. La ilaha illallah. Zbog toga što više učite Kur'an, zbog toga što više se družite sa Allahom, tebara i tebara knjigom, Jer blago onome, ko se bude družio sa Allahom, tabarikavu ta'ala, knjigom, pa mu bude ročeno na svodnjem danu, uči i podigni svoj glas i uljepšaj svoj glas. I tvoje mjesto će biti kod posljednjeg proučanog ajeta. Što duže budeš učio, dalje ćeš se ponizati. I veća će ti nagrada biti. Kaže uzmišeni Allah, tabarikavu ta'ala, Lakin il lahum vurafum, meum fauqihav vurafum bavlija, A one koji se gospodara svoga boje čekaju odaje Sve jedna iznad drugih sagrađene La ilana, ilana, Allah. Odaje, ženetski odaje Sve jedna iznad drugih sagrađene Izbred kojih će rijeke teći Obećanje je Allahom A Allah neće obećanje prekršiti Naš gospodar neće svoje obećanje prekršiti On je to obećao svojim robovima Samo je na njegovim robovima da se potrudi Da zaradi tu ragrada Ine će Allah da ispuni svoje obećanje. Allah te barekute taala će ispuniti svoja obećanja. Was-sabiqoon as-sabiqoon ulaiha Oni prvi ubjegli prvi, oni će Allahu bliski biti. Fi jannati an-na'im, ujannati bil-bashma Oni koji su prvi, ubjegli prvi, nas'ti ubjegli biti prvi. prvi. Želim da skrenem pažno na jednu kategoriju ljudi koja možda negativno gleda na borbu za džene. Negativno gleda. Nekako žele da drugi ljudi budu ispred njegi. Kao da žele da svi ljudi budu ispred njegi. Navesimo jedan primjer da vidite kako ljudi gledaju na druge ljude, pa se zadovoljavaju sa manje ili pak sa istom onoliko koliko su i Ako vidite čovjeka kada posti, recimo, ponedeljek i četvrta, kaže on, hajde, posti ja ponedeljek i četvrta. Što posti Zato što on posti ponedeljek i četvrtak, ja posti ponedeljek i četvrtak. Ali mogu postiti i dani, 13, 14, 15 dan od svakog njižanskog mjeseca. Ali, pošto on ne posti, više od toga dostane. Pošto toliko posti, posti ću ja, Ili pak drugi čovjek, kada se zatraži dijeljeni na Allah-u tebalike ta'ala putu, vidi neko i stavlja deset marak, on prolaze ispored Sergije ili mjesta gdje se stavlja novacom a ovaj dao deset marak, koja je najveća novčanza? vidi nema ni jedne i sve je po deset ili Ali nije stramota dat deset, nije stramota dat deset je najveća je dvadeset, pa vidim ima i petica i vidim ima i onih po Marku, a dobro je to 10 A može dati pedeset u šali. Tragači za džennetom ne razmišaju ovako. Vjerujte, tragači za džennetom ne razmišaju ovako. Tragači za džennetom razmišaju kao što je razmišao Bubekran Asatek, radijallahu ta'ana. Ili kao što je razmišao Omer ibn Khattav, radijallahu ta'ana. Kaže Omer, danas ću ja i Bubekran preteć. Znam da ga nije mogao preteć nikak, da Bubekran nije dao da on bude bodio njega. Kaže, danas ću ja istoristi tu iliko da ja budem bodio da Bubekran. A da ja uzeti pola svog imetke i Kad je došao, pitanja Allahu, postanik sallallahu alaihi wa sallam o mene, koliko si ostavio svoju porodicu? Kad je Allahu, ostavio sam im pola? O, santorio, pola sam donio, pola sam ostavio. Dolazi, dolazi. Evo bekl se djetu ta'ala, arhu, sa svojim imirku. I kaže mu, resul sallallahu alaihi wa sallam, Koliko si ostavio svoju porodicu? Šta si ostavio svoju porodicu? Kažu, ostavio sam ima sallallahu alaihi wa sallam. Manio sam svoj ime. Kažu, uve, opet ima sallam. Još je proklatskao, jer dekla da Allah da Aranu bio od onih koji se borio da najbolji I zaista I zaista je bio najbolji. Zato gledati one koji su iza vas, nego gledati one koji su ispred vas. I morite se da uradite više od njih. Nemojte gledati one koji vas vuku nazad. Kako šeitan vrbuje ljude, kako šeitan odvlači ljude od, od tih velikih nagrad. Evo primjer jednog čevjekata koji nakon što se zatraži žrtva na Allahu putu i metkom, odluči da primjer da, 50 man, izlazi iz mešće da, već se predomislio, sišao na 20. Dok je došao i obukao obuću, sišao na 10. Jer kad već hoće da stavi, si iđe napin. kako šeitan samo mu smanjenje, smanjenje, smanjenje, smanjenje. Sve što vrijedi, on mu umanjuju. Ali ne treba čovjek da bude takav. Ne treba čovjek da se zadovolji sa malo ako može da uradi više. Nemojte se zadovoljiti da postite samo ponednjak i četvrtak, ako možete više. Nemojte se zadovoljiti s time da pomognete jednom komšiju, ako možete pomoći svim komšijom. Nemojte se zadovoljiti s time da uradite, da kanjate malo dobrovoljene pire, ako možete više. Nemojte se zadovoljiti s time da malo učite kur, anako možete više. Uvijek nastojte da uradite najviše što možete da uradite. Trudite se jer ogromna je nagrada pripremljena za onoga ko bude nastanio džannatske pašte. Kaže uzvišan Allah, tabareke wa ta'ala, Ulaik al muqarrabun fi džannati na'im, dhullatun minal awwalin wa qalilun minal ahirin, Viče ikh mnogo od naroda drevnih, a malo od kasvih Ala surunim maumunah nadima anima izvezani Mutake'ina alejha mutaqabilin jedni prama drugima nadima če naslonjeni biti Yatufu alejhim vildanum muhaladun služiče vječno mladi mladiči Bi akvabim wa abariqa wa kemsim min ma'in sa časrama i ibritima punim bijica Iz izvora tekućih, subhanallah, pehari, piće, bit će ponuđeni stanovnici žerneta. Ali naravno, to što se spominje žernetsko piće, to nije piće koje uzima razum. To nije piće koje će biti edijet stanovnicima žerneta. La yusad te'una anha va la yun zifun od koga i glava neće podjeti i zbog kojeg neće pameti izgubititi. Razlika u tom ženeckom piću, ono ovog deljavučkog kojim se ljudi opijaju, kojim to uzme razum pa naprave i mnoštvo veraja. وفاكهة من ما يتخيجرون i boćem koji će sami birat. Neće im biti posluženo boće koje oni neće, nego oni će sami birat i boće koji će se hraniti. وراهم طايرين من ما يشتهون i mesom tići im kako budu za želele. وحورن عين u njima će bit će hurije oči u krup, jer krup noća očiju daje ljepotu, pa će Allah, tabaraka ta'ala, dati da će hurije imati krupne oči. كَأَمْثَارِ الْلُقْلُ الْمَكْنُونَ Slične pisaru u škuljkama skrivenu. جَزَاءُ بِمَا كَانُوا يَعْمَرُونَ Kao nagroda za ono što su činili. Činite dobra djela da biste uzeli nagradu. La yasma'una fiha laghwun wa la ta'thima. Njema neći slušati prazni besjedni govor griješ, illa qilan salaman salama. Neko samarjeći mir mir. Samo će slušati rijepe besjede u džennetu neće biti ništa što će zjeti. Odajas onda kuži, onda moj kužane, onda kod drugog. Ne valja onda moj kužan. Ona, ta mala, njemu fali ona. Ona moja conscience nevalja. Nevalja ona i conscience nevalja ni moj prijatelj, nevalja ni moj haba. Sad e zije što može čovjek u trenutnoj dijalogu jeste, jeste da u nekim tračevima i pričama koji su bez nego samo idu čovjeku na miza, njegovi se jeata, njegovi roših je djera. Zbog toga braće i sestre, Okano se to loše govori. Mislimo nije po muslimanima. Ako je pak neko zapao u neki grijeh ili pak učinio nešto što je loše, pomozimo mu da se toga konu. Nemojmo mu govoriti nema za tebe sal salameta nikakva. Ne možeš ti biti spašen. Ima se ramete. Ima se ramete za imicara. Ma šta si uradi, oh Allah, o Allahu o ako se pokajiš, tvoj gospodar će ti oprostiti. Zapamtite, ne možete počiniti grijeha da se za njih pokajete, da vam ih vaš gospodar ne može oprostiti. Ne možete počiniti grijeha, a da se pokajete svome gospodarno, da vam ih vaš gospodar ne može oprostiti. Ma šta ste počinili do ovog momenta? Ako se pokajete vašom gospodaru, vaš gospodar će vam oprostiti. Oprostit će vam vaš gospodar. وَسَابِقُوا إِلَا مَغْفِرَتِ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْبُهَ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْبِ I požurite kao oprostu gospodara svoga i jennetu čija suprostranstva kao prostranstva nevesa i zemlje. Samo požurite kao oprostu. Požurite, tražite oprostu od vaše gospodara. Molite vaše gospodara da vam oprosti i potrudite se da zaradite jennetu. مجهوريته، ستراجيته أبسطاً قال يقول الله تعالى في حديث الفلسي يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تسكني شيء أتيتك بقرابها كاجي الله تبارك كأن كليكو... كليكو لأتيتك بقرابها مغفلة قال الله تعالى في حديث الفلسي قال يقول يا ابن آدم كان بمدوشها وسا غريسما كلها تزمي كلها تزميها أسروا سيمن يسيبون في مدروشون نشتك أو سلوك نسيبون جيني رسل بقرابها مغفلة ja bi ti došao sa istim tolikim oprostom. Subhavno, oprosti, rahmet našeg gospodara. Naš gospodar za jedno dobro dijelo nagrađujete deset puta više. I od 10 do sedemstotina puta ti to uvećava, pa i više od toga. A za jedno loše dijelo ti upiši samo jedno loše dijelo. Rahmat našeg gospodara. Samo požurite činiti dobra dijela. Ne mojemo oklijevati, samo požurite. Kajmo se našem gospodaru, tražimo oprosta od njega i idimo naprijed. Ne mojemo ići nazad. Nemojmo gledati u negativce i ići u suprotnu smjeru, nego budimo od onih koji će ići naprijed, truditi se da poprave svoje postupke i da zarade džennet. La yesma'una fiha slušati prazne besjede ni govor griješni, illa ilan, salaman, salama. nego samariyet mil mil, wa A oni su Ko su sretni? a oni srečni, fa k'o su to ti srečni? Pi sidrim mahnud, biće među lotosovim drvićem bez bodki wa talhim mahnud, imeđu bananama, flodovima nanizani wa vallim mamdud, i u wa ma ima skub, i pored vode tekuće wa vaakihatin kathira, i usred voća svakuma La maqtu'atim wala mamnu'atim koje će uvijek imati i koje neće zabranjeno biti Uvijek će uvijek imati i neće im nikako zabranjeno biti Wa furušim marfu'atim in apostole ma uzdignutim Inna anša'hnahun inša'a svaranjem lovi miće mohurije stvoriti Fajajalnahun abkara i djevićama učiniti Uruben atraba milim muzarima njihovim i godina isti le ashab al yamin من الأولين sretni من الآخرين al awalin wa thullatun min al akhirin vici novo naroda drebi mnogo i odkasnih naroda la ilaha illa allah kako li blagodati za one koji قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم او ربي موي كوј сте сами грешили لا تقنطوا من رحمة الله نقول تنادي الله رحمن او الله ربي نقول تنادي الله رحمن ان الله يغفر الذنوب جميعا الله прошта све Allah ekber što sve grije. Samo je potrebno da se čovjek pokaje. Innahu huwa al-Gafurur Rahim. A on doista prašta i on je milostiv. Allah te bareke ta O taala, yemirostim, Allahu minubuh. Samo požurite ka oprostu gospodara svoga. Požurite jer ne da Allah te bareke te taala, mojasmaneks, smati prezresti, pa da se ne pokajete svome gospodaru. Onda je velika tragedija, onda je zaista nekazalosti tragedija, zato što je čovjek napusti ovaj prolazni svijet, ništa nije ponio, ni dirhama, ni dinahara nije ponio ni zlato, ni srebro nije ponio ni svoju kuću ni ti je povukao sasobom svoje auto otišao je u kefinima i stavili su ga u zemlju u dva metra bez geometra i to je kraj njegovog dunjaluka ali odlazi svome gospodaru da li je njegov gospodan zadovoljan sa onim što je uradio ili pak nije Allaha uzvišeno molim da primi naš trud i njega uzvišenog, molim da nam oprosti naše grijehe koje smo počinjeli. Allahu mojo, prosi nam prije, da boli naprostimo ovaj, ovaj Mubarak skup, gospodaru našo, prosi nam naše grijehe i učvrsti naše korake na pravom putu, da nam svima ovo bude potstica i potstreg, da iz dana u dan budemo sve bolji i bolji. Ako pak ima oni koji još nisu sredili svoj namaz, nisu re, uradovali svoj namaz, ne klanje još pet dnevnih namaza, bojte se svoga gospodara, panjajte pet dnevnih namaza i pripremajte se za dan obračuna. Čemu ćete se nadati bez 5 dnevnih namaza? A ako pak čovjek obavlja pet dnevnih namaza, a ne posti namazan, neka se dobro pripazi, jer kao što mu je naređen namaz, isto mu je naređeni post. O Allahovi robovi, ispunite svoje obave za tom vašem gospodar. Allahu moj, oprosti nam naše gnjehe. Ako nam ti ne oprostiš i ti nam se ne sminuješ nemamo se čemu nadati. Allahu moj, oprosti nam, jer mi smo tvoji slavaši robovi. Nema ono ko nas može pod pomoći ako nas ti odmogneš, a nema ono ko nas može vladati ako nas ti pomogneš. Allahu moj, tebe molim da nas pod pomogneš i da nas nastaniš u džendleckim bašćama kroz koje će rijeke teći, u kojima će oni koji u njih uđu u očaniše neće imati subhanakallah ve bihamdik hasbunallahu ve ni'mal wasilunka la rasulallahi shallallahu alejhi ve ala alihi wasallam iako je ovako zima osporili stajele allahu shallallahu alejhi ve ala وأنت عني عني غني أنا الفقير إليك يا رب وأنت عني عني غني والضعف فيها فيها أصيل وأنت رب رب قوي والضعف فيا في اصيل وانت رب رب قوي الكل يفنا يفنا ويابنا الكل يفنا يفنا ويابنا وانت وحدك وحدك حي وان توحدك حقي يا, يا, يا, يا الله يا الله يا الله معي وليست تخفى لا كِنَّ عَفْوَاكَ أَوْفَا مَعَيْبِ لَيْسَ تَخْفَلَا كِنَّ عَفْوَاكَ أَوْفَا وَإِنَّنِي رَغْمَ ضَعْفِ أَرَى الْكَبَائِرَ رغم ضعفي أرى الكبائر حدفا أحيا بروح روح طموح ملأ رجاء وخوفا أحيا بروح روح طموح ملأ رجاء وخوفا تطير تسجد tas judu tasmu wa tahta Bismillahir rahmanir rahim wa salatu wa salam ala rasulillah qosallatni Allahu ta'ala <tip> tabarak <tip> wa ta'ala <tip> ne budem nisna u aslu la u sir wa uchi che ujadna aqosallatni Allah ajalne shanu acini uchi che nisce ubat zbog toga zapamtite ko bude ucinio shirka Allahu tabarak wa ne budese pokajao taj ce biti vječno gore u džennetskoj vatri ne she nikad izaći a tjeli koji nebude budem činio shirka Allahu tabarak wa ne budi Ne bude učinio širk bilo koje vrste Zaista će taj ući u džennet Pa makar bio je kažen u džennemu Za jedan dio svojih loših postupaka Jer bit će onih koji će ući u džennem Bit će kaženi džennemskom vatrom Na određeni vremenski period Za određene svoje loše postupke koje su počinili Ali osnova je da su bili muvahide Robovali sa Allahu tebalik i da' I man hađani sunneta i akideta, ili sunnata, ili da će svi oni koji ne budu činiti širka Allah-u, ući u džennetu. Bez obzira da li kaženi ili ušli u džennet, a da ne budu kaženi džennemom. Znači, bit kategorija ljudi koji će biti kaženi džennemom, pa će i Allah izvesti iz džennema i ulašće ih u džennet. Što znači da čovjek, da čovjek može da potini grijeha na ovom svijetu za kojeg čega za kojeg čega Allah te bareke te alaka ka saudi ibn dan yo je još jedan dokaz da trebamo ljudima pomagati da im, da im pomognemo da se riješavaju loših postupaka a ne da ih guramo u kvarak ako imamo čovjeka koji je načinio loš postupak ne možemo ga bacati dalje ne možemo ga gurati dalje da ide u kvarak on je musliman u granicama islama ni učiniška lav de bareke te alaka On je još naš brat u islamu, pomozi mu mu da se riješi nekog svog lošeg postupka. Ne. Ja klanjam noćni namaz. I moj brat ne ustaje na noćni namaz. Ne, ne, ne možeš ti biti tvoje društvo. A, a. Kako će ti biti tvoje društvo? Ti ne gledaš noćni namaz. Ili pak vidim čovjeka pogriješio nešto. Vidim čovjeka pogriješio. Ad Allah, šta Ne to Allah, djeleša. O Ovom čovjeku nema spas, on je popio. Nema, nemoj mi ni nišće, on je mu ništa govorit. Vidi nekog čovjeka popio alkohol, alkohol zabranja, znam se mi s vama kada se nasjeduju za alkohol. Popio čovjek, ma nema, to je čovjek, nema za njih sanameta, vidiš ga, pijem. Popio čovjek, ako nema za njih sanameta, kakav, taj čovjek mi se nikada izbari. Ko je rekao da se neće? Ko ti je to rekao? kazda za pijenje alkohola i ja stebit će manje 80 batina i da svije se više opija. Prastane s tim, ali je što nam oprosti. Nemoj ga bacati u provaliju, ima spasa za njega. Ima spasa, pomozi čovjeku. Vidi čovjek, počinje drugu vrstu grija, kaki nema njemu nikakvog serameta. Kaki neće on, nema njemu nikakvog serameta. Kada je ovaj zagarantovan mu džene? Isto da je ovaj mještan onih Navešu vam primjer. Za čovjek počini neki od, recimo, Mekruha. Za čovjek počini neki od Mekruha. Ili, recimo, od neki od knjiga koji se ne ubrajaju, recimo, u gubi katu, u teške ili velike gnije. Ne ubrajaju se teške velike gnije. Recimo, čovjek možda jede lijemu glugu, jer potrebamo svima da idete desetom da spomenuli dva vojme i tome Ali on jede lijemu glugu, reći, naučio tako što ja Naučilo ga treba rezati nožem desnom rukom, a nije ovom rukom, jedinom. Nije jedi, I vidi čovjek, jedin tu. Ti, Allah, ovo je što On još nije naučen, treba je desnom rukom. Maša Allah. Ma ko se to rodio naučen? Ma ko si ti da uopće takve ljude oslovljavaš? Jel' i to bila praksa Allah, uoposta nikada sam nalavnio sam? Nije. Nije. Nego kad je vidio čovjeka da jede lijevom rukom, rekao mu je da jede desnom rukom. Vidio je jednog dječaka ili mladića koji je učeo da jede i sredini je tamo posudi. Rekao mu je, ovo dječače, jede desnom rukom. Spomeni Allah, ovo je jede desnom rukom, jede ispred sebe. Poduči ga. Podučite ljude propisima islama. Nemojte, mrazite para njega. No, ovako gleda. Gleda ga kao da man je od makovog srta. je to dao za pravdu, tako gleda što je I tebe Allah stvorio i I tebi je naredio da je naredio. I ti ćeš biti spuštan u kabur i on će biti spuštan u kabur. I ti ćeš na dan polaganja, što ne on će biti dobedi na, na dan polaganja. Raš. I biće vam otpriti samo vaša dobra djela. Tu, diploma zapamtite, nije mjerila na sudnjem danu. Novac nije mjerila na sudnjem danu. Ljepota, maša Allah. Ja paca, ona i nije paca. Ja lijep, ona i nije lijep. Ja imam skupo cijenu odjeću, ona nas i odjeću 10-15 mana. Mašala, on nosi cipele desetak maraka, še, ja on sto šesti. Ja, faca, sad ja nosim skupo cijene cipele. Koje naravno podere čuvjek i gotovo. Koda će ih ponjeti sasvom ukavu. Daj ga, jedna generacija prije naša življa nisi imali nikakve cipele, pa bir bolji od nas. Bir bolji od nas. Nemojmo se ponositi na godima time što nam je Allah dao neke, neke od svojih blagodati na, na uživanje i mi sad Pravimo se, mi smo nešto bodi u drugim ne. Ako vidiš da čovjek nešto ne zna, poduči ga. Nemoj ga smatrati, gotovo nema za njeg salame. Tako bi pogriješio, brate mi, ima način da ga posavjetuješ. I nemoj kazati, nema za njeg izlaza, ima izlaza. Allah oprašta šir, ako se pokaje, da neće oprostiti čovjeku koji se bavi kamatom, ako se pokaje, da neće oprostiti onom koji nije pio poslušan roditeljima, koji počeo slušati roditelje, da neće oprostiti onome koji je popio alkohol, pa piti alkohol i tako dalje. Ili čovjek počinio zinalu. Oh. Ba dalallahu, čovjek nema u jehennemo. Nara zinaluk je teš velik grijeh. Gottov. Sa se teži na tog grijea. No međutim čovjek počinio grije. Pokajao sam malo, jeva, je halal da sančemo oprosti kako se vide boca i Omanu. Oprosti ćemo Allahu našu. Nije samo da počinit grije, se pokajete da baš gospodar ne može oprostiti. Allah obraž da šit. Najveći grijeh koji Ako čovjek sa njim presil, nas u njem danu neće ga prositi nikomu. Nas dano njem danu neće ga prositi nikomu. Ali Allah žele šanak se čovjek pokaje na ovom svijetu, prostit će ga sve dok mu duša ne dođe do ugorlo ili dok su un te nizađe sa zapada. Zbog toga, braćevi sestre, požurite ga oprosti svoga gospodala i ne gubite nade u Allahom La tafnetu me rahmat i bla, ne gubite nade u Allahom u ljudi. Kada tražite da Allah, tabariki wa ta'ala, tražite, videl, tražite najveći stepen džaneta. Možda vam se vam, gospodar, smiruje zbog vašeg dobroći usta prema roditeljima. Možda vam se vam, gospodar, smiruje zbog vaše dobrote prema vašim morodnicama. Možda vam se vam, gospodar, smiruje zbog vaše dobrote prema komćima. Možda vam se vam, gospodar, smiruje zbog dobrote prema muža. Zbog dobrote prema suknezi. Zbog dobrote prema, prema djeci i tako dalje i tako dalje. Zbog toga ne gubite radu Allahu, nilost, jer uvijek zanadajte, ono je najbolje vallaha, šans, želite šansi malim nas uvijelju željenica posadnicima.